Підписати любить. Треба було йому відповісти. Та ні, я не дуже прусь по графіті. Або поцілувати в засос прямо в уста калинові. Вічно я не так реагую. Но коли вже навчуся діяти правильно з дупими людьми? Треба ж елементарно підтримувати їх самооцінку як надойвершеніших істот, підігрувати їхні тупості. Жодною мірою не виявляючи іронії чи упаси Боже, презирства? Типу, як ті чуваки в потязі, що бухали із Золотозубою провідницею, не знали, що таке мін'єт. Вона їм і розповідала: Ну, як, ну, в рот брала, не розумієте? Як в рот? Що брала в рот? Ну, як, що? Ну, член брала в рот. О, а як це? І під гетера заходилася грати натхненну пантоміму, пристрасно виблискуючи золотими зубами у тьм'яному світлі плацкартних ліхтарів. Як-то навчитися видаватися їм тою, кого вони хочуть бачити? Таке, в принципі, непогано вдається із преподами. Думають, що я суперпросунута студентка. З інтернету, в мудрих ясно, сайтів. І книгарин не вилізаю, та ще якось дуже вигідно потрапила декому на очі в багатющій бібліотеці Вернацького. Насправді ж я дурна, як корок. О, пам'ятаєш, як в садку було? Скажи сорок. Сорок. Ти дурний, як корок. Або ще. Скажи Раскаль. Раскаль. Твій тато Маскаль. Саме так через А. «Це вам не, Шевченко?» «А ще можна не під... так, як я люблю, хоча це, в принципі, скажено-весело». «А що ти закінчувала?» – питає мене той самий кучерявий пусіпунчик. «Поки що нічого. Ой, і я нічого не закінчував, радіє він віднайденій братній душі. Тобто я поки що в магістратурі вчуся?» Хлопчика кудись дуває. Ну, то таке, можна мені хоч пару раз понатнутися вузом, котрий я спочатку так люто ненавиділа. Але надалі, вибачте мені, кохані викладачі, буду прикидатися самородком із села Верхня Посіпайлівка. Дідько каже, добра Нічівського району. Буде красиво. Одного я вже навчилась – красиво їсти сало без хліба. Так живіт ніколи не болітиме. Сало є катарсис. Навіть якщо я колись і побратаюся із крішнаїтами, в чому проте дуже сумніваюся, сало катарсичної дії своєї не втратить. Воно ж бо, попри всю його вульгаризацію і безсовісну спекуляцію його кодами, залишається найповнішим символом колективного несвідомого «моєї нації». Соло для сала. Нескінченні помітки на родючих полях. Деметра і Персефона. Фіт-Есес. Свиняче сало. День після сну про червону фарбу і побачену рибу на скелі. Третій раз має все бути. Йду за обручкою тобі, скандинавська квітко, і сім коханок йдуть за мною. Восьмою за ними моя смерть. Хапне мене тоді, як з обуренням здереш обручку із блідого пальця. Знаю це, та, всупереч знакам, іду за обручкою для тебе. Коханки плачуть і голосять. По черзі приміряю ту обручку на них усіх. Жодній не налізла. Я беру її. Смерть моя тихо всміхається. Несе якісь жовті квіти, ще є смішна така, на обручці сліди моїх босих ніг зісну. Три ступи на мокрому піску відводитимуть тебе від серця твого, щоб не помилитись. Видряпаю на столі рибу і прошу Бога свого, в якого ти не віриш, аби зберіг тебе. На своїй обручці просто видряпаю ім'я твої рунами. Після сну, промертвуючи чи мною хижу рибу в воді, годинники і порожні пляшки в тому ж мілководому жовтому морі, та про те, як я душила і фігачила по писку білявку, що тебе цілувала. Сну про твою негритянську дружину